Aishhedu an la ilaha illa allahu wahdahu la shariqa lahu Wa ashhedu an muhammadan abduhu wa rasooluhu Yaa ayyoha allazine aamanu uttaku allaha haqqa tukatihi Wa la tamutunna illa wa antum muslimon Yaa ayyoha alnaas uttaku rabbakum allazi khalqakum min nafsin wahida Wa khalqa minha zaujaha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 Për shëndetjet e Allahu dhe mëshira Allahu Jelle wa Ala Qovë bë më të mirën dhe zotëriju në për nga mërëve Muhammedin, birën e Abdullahit, aleyhi salatu vës-salam Bi shok të ti besnik, bi familën ti të, të ndarshme Dhe gjitha të të sële të ndjekër rrugën e ti me të mirë dheri në ditën e gjikimit Sot me lejën e Allahu Jelle wa Ala Dëndalemi me disa fjallët e Allahu Jelle wa Ala Me një njarje të të rëfier nga onë Allahut Subhanehu ve Teala edha jësht nga surja dhe kaptina e bekuar surja El Kef surja El Kef e tituluar në bëzë dhe një njarje se rëfier në këtë sure e ka mor edhe emrin kjo sure e qëla në përkëthimin dhe në komentin e gjuës ton rëfetë si sureja e shpeles Sepse Allahu subhanahu wa taala e rufën ngjarje për disa dielmosha të cilat u strehuan në shpellë. Para sa më veçoam me këtë ngjarje Allahu te bareka wa taala në këtë sure, në surën e 18 të renditur në mushaf, në surën Al-Kahf ka sjell katër ngjarje. I ka sjell katër ngjarje rând me rând. Për ndaj për më ndaj dawn neve disa mësime. E para prengjorie është se ngjarja e parë është ajo e titulluar me ngjarja e shpellës dhe me këtë kemi mund dal me lejen e Allahu xhalla wala. Ngjarja e ditë është ngjarja e atij njeriu i cili ka pas dhikopshte dhe Allahu xhalla wala ka dhënë prej tmirave në ato kopšte. Mir po se ka falendëruar Allahun te bareke o taala dhe ka thonë kjo është prej punës të ime e shkoj këtu Allahu te bareke o taala azhja derisa ka shkatrue. Mirë pa Allah e ka që një besimtari Cili ka polemizu me ta Dhe i ka thonë falenderoj Allahun Se Allah u ta ka thonë Ze nëse rinë gjallës ditën e gjikimit Allah u gjellë ala të dënën Dhe kanë polemizu e kështë në më radë Si që është njarja deri në, në fund Njarja tret e rëfyrë në këtsure është njarja musës Alehi salatu e salam Kur ka qenë duke ligjerue Në khudbe Dhe u shmëhnit një honi për xhamatlive dhe pasuesëve të Musës dhe i ka thonë O Musa, sa bukur dhe sa shkëlqyeshëm që lëgjeron. A ka dikush më i dytur se ti? Dhe është haru Musa, dhe është habi Musa dhe ka thënë jo, s'ka më i dytër se unë. Dhe Allahu xhallahu ala kaçortua. Dhe ja ka treguar se e kenani rob dikun larg atje. Dhe është më i dytur se ti. I ka dhënë sa dije që ti s'i di dhe musa këtu e ka shtip vetë vetëm, deri sa e ka kërkuem, me ani e ka shku pas ati njeriut, tja more që atë dijet qka e ka. Dhe kjo për një gjarje edhe mësimeve të mdoja që e ka kënë gjarje. Pe nga meri Allahu Gjelluala shkon me kërku dijen të këdiku shka maj po, maj, me pozit të ullët se kër aji. Kjo një gjarja e tretë, dhe një gjarja e katërt, është ku Allahu Gjelluala e tregon një njeri i cili ka shenë besimtar Dhe Allahu Gjelluar e i ka dhanë pushtet të madhë. Pushtet të madhë. Emri ti ka qenë dhull kërnejni. Dhull kërnejni. Dhe kjo sure si kur shkallzohet në njarje. Duke fillu prejtet jelmoshat. E cila është filimi ullzimit. është filimi ullzimit. Dhe njeri ju ka nevoj mustrehuet e një shpel. Ka nevoj mustrehuet prej epshqeve dhe joshjeve. Prej goditjeve të nga kondët e shumëta, dhe përmerujt ullzimin, dhe përmerujt besimin, dhe përmerujt atash e të është shumë e shtetë Allah u gjellëvala, a do është mustrahu e dikun, sepse goditjet dhe të fani ka qenë shumë i madhë dhe ka munëci me të morë, dhe me të hedhë në humnera. Pastaj, ka lënë të këpolemika, ka lënë të kënjezit kërë të fillojnë me të folë tyje, se a ki mira, nuk e ki mirë. A jene rrugë të drejt, apos jene rrugë të drejt, dhe filon polemika, dhe këtu duhet me posë njeri u die, për mi folë tjetërit. Dhe pas taj vjen puna, ku ka mundësia Allahu Gjellewala të begaton me die, po duesh me ulve të vetër, duesh me thonë kjoa fadlum me rabbi, kjoa vlera dhe mirësia e zotit tem. Allahu më ka thonë këta, dhe ka mundësia Allahu Gjellewala e qënë punën dhejri sa jep pushtet njeri u të madhë. Lijen dhurakejfe ta amelun që ta shikoje njeri unë si ka me punu e Si të qoftë, kjo është shkallzimi në këtë, në këtë sure me këtë nxarje Nxarja me të cënë të të ndalmi është nxarja e parë Nxarja e shpeles Kanë qenë disa gjallosha, kanë jetu e me një qitet Pre qitetetve në të kaluarën Allahu Gjellare ka të regu këtë nxarje Në dhe të regu e nxarjen, aje që ka në intereson për nxarjeve Gjithmon është mësimi Allah te baraka we taala kur i ka përmend ngjarë ka thon fakulusi alqasasa laallahum yatafakkarun tregoja u ngjarjet për çka tregoja u ngjarjet jo ve u pkohen dhe as mu muzbavit dhe mu knoç pak me një ngjarë të bukur jo sepse kjo është çështja e vesëmtarit çështja e vesëmtarit nuk është me u pkohen dikon kotë kot sepse jeta është shumë e shtret jeta është shumë e shtret në frimorale kushton shumë një ditë kushton shumë përvesimtarin se nuk thejet kur më përmas nuk thejet kur më përmas pa ajo qka është më rënsi është leallehum jetë të fekkerun ndoshtë të në përmet këtëre nëgjarjeve kanë me mendu dhe kanë me nxjerë përfundime të mira e ato përfundime të mira kanë mi qitë në jetën e tëre dhe kanë me punu më ato përfundime dhe ato këshila kënë nëgjarje Allahu Gjellewala e tregon se disha gjellosha kanë jetuë me një ko, kur ka qenë një mbret, i cili e përmendëm se gjithmonë mbretërit, nëse s'kanë qenë mësliman, i kanë detiru njërzit, ose me adhuru ata, vetë personitetin ati, ose me adhuru putat të ndryshme, ose me adhuru sisteme të ndryshme. Ky mbret i këtire djelmoshave, të cilat kanë jetuë në atë ko, i ka posë putat e ti, dhe i ka detiru njërzit me i adhuru. Mirë! Cili ka qen dënimi nëse dikush ka refuzue? Tregoj ndërtart se dënimi i cili i ati i cili refuzon me adhurue putat te këtij mbretit ka qen mu fut në burg jo vetëm kaç. Po ky mbret ka shku ka morr Luaj të etshëm, të uritur dhe ka shluektin me njerëz. Ajë që li shka refuzu miraputa dhe në seqde, ja ka shlu leonin e hetër, deri se ka botë sopa. Kjo ka qenë, dhe janë të meru njërëzit. Një ditë prej ditëve, mbledhen në një mejdan, dhe Allahut e bare kjo të ala, i zgjedhë dhisa prej tëre, për me besu Allahut e bare kjo të ala. Dhe ikë njënë i pari prej tëre, prej ati mejdanit, prej ati manifestimit ikë, dhe largohë, se nuk i pëlqenë ajo që ka e mojnë populli tina prea dhurimit putave, prea dhurimit idhujve, prea dhurimit diku qka, la la dhur. që ka latën fa'hu e latën dhurë, Allahu Gjelloh ka dhënë, asë bandobi, asë bandam, guri, iskallitur me dorën e njerëzve, Allahu Gjelloh ka dhënë, e ifke ndunë Allahi, a shpifje, a me dhurë të juve, shka pononi ata të në me a dhurua, a e logikës, a e mendës e shëndosh, largohë të i pari. Filamu largohë i diti deri sa largonë shtat djelmosha largonë shtat djelmosha dhe si kur izolem me një vend mirë po prej frigës së madhe e cila është për hapë në atë popëll s'kan guzu as njani tjetërt mi ka dzu pësësht izolue tështat janë largu për një të nërsyje për me adhuru Allah dhe mukthita Allah dhe të varë kjo të ala po prej frigës së madhe prej të melit që e uka shtia i mbret s'ka gudzu as njëni tjetërit mi të regue sepse valë shë largue sepse valë shë largue prej popullit të tina dhe njëni prej tëra i thot populli janë vepra thësat i banë nuk janë të mengjes Allah u gjellëval është kryu si qeve dhe i tokës s'ka mundëcina me jadëru këtë sende a ketëri i dit i thot thot kjo qka e thu është e vërtet dhe na duhet mu largu për e i ksojna dhe duhet me adhuru Allah unë gjellohala dhe me akushtu vetëm ati adhurimin dhe të të shtatit të thojnë për njëherë të gjithë jemi largue për këtë send jemi largue nga putat jemi largue nga epset e popullit ton jemi largue nga e kota e popullit ton për me adhuru Allah unë gjellohala mirë për që farbohat me këta si me abo imanin me rujt në këtë popull kur dënimi ka qenë me him burg dhe me u balafachu me loanë me luan të, të etur dhe të uritur e luan i kur tjeti uritur nuk një për para qëfar ka si me e bo gjendjen dhe me ik mirë po duke e bo plane për me ik mirë të dveshtë të këta njerëz e besojnë Allahun të bareke ala, prej spionizmit të ndryshëm edhe ati mbrejnë dhe cëka qenë dhe e disa mbrejt i thirë për para tina thë qëfar është qështja juve ata thoinë Se neve nuk e besoj matash ka besoni ju E Allahu Jellewala filon për e këtu në gjari në Qur'an Allahu Jellewala e filon në gjari në surët kefë për e këtu Wa rabatna ala kulubihim idhqamo Fëtë Allahu Jellewala Kuri thyrën Kuri thyrën në diskutim dhe në debat Fëtë Allahu Jellewala në e forcum zemrat Se e përmijnë Allahu në e forcum zemrat Kacin të merri madh me dalë ti me thonë në e besoj Allah kitë njërës në kanë besu putat e ndryshme me kundërshtu masën dërmuse Allah thët, ua rabot në alla kulubihim ja uforcum zemrat kjo prej mësimeve të parat e kse njarje se Allahu gjellëvale e forcon zemrën e besimtarit vetëm Allahu të barek e vëtëala s'ka mundë si fuqia njeriut me, me mbajt në, në kam asë të që ndryshëm, vetëm Allahu gjellëvale idhë kamu fe kalu Kur në ngritën dhe i tham brejtit Rabbuna Rabbus samawati wal ard I tham Zoti jonë, zoti qijeve Dhe i tokës Kjo e zoti jonë Lenne dërua min dunihi ilahen Dije Se nuk dhe të adhërojna Pos Allahu te bareke Asni zot jetër Së kena ma adhëruna të të tërkan Pos Allahu njelle wa ala Pasaj thot Lëka dhe kullna idhen shatata Si kur të adhëroj nëse shka shka po do të tim adhëruhe Lë kullna idhen shatata Kena me than një fjal të madhe Të madhe shatata është rren e madhe shkës dërohet Shatata E dëgjoni edhe vetë fjale është eran Shatata Fjale eran Shka mundësina me krasa Allahut me adhëruhet dikën tjetër Shmune të edhe Allahum e dikën tjetër së mundet edhe idhuj edhe puta edhe adhaun gjellohala rabbu se ma wati wal ard vetëm zotin e qieve dhe të tokës ja kanë përmen kryusin e qieve dhe të tokës mirë pa po, kanë vazhdu polemikën ha ula i ka u mëna a i ka thonë pse e kini këndërstu këtë popullin e juve ju e një alatëri popullin juve zbeson që shtushka besoni juve prej ka e kini morë këtë besim Allah Jallu wa alika, aras, atathoyn, al qawmana, popolion, Ale ika uldhuzuk të njerës atë a thojnë djel-moshtë ha ula i qawmena këta janë popullion ittexadhu min dunihi alihëten low la jeetune alihim bi sultanin bejnë shikone menquriyen që ayo qa tonë Allahu Tebaruk e Wa Taala shikone menquriyen dhe uldhzimin e plot shikone Allah Jallu wa Ale së Allah Jallu wa Ale ika përmen që nga me mor uldhzim që shikan thonë këti mbrejtë që që që që që që që që që që që që q se i keni këndështu popullin e juve? Adha si nëegjenë më të më shumë, më mivet dinë. Sepse, ajkë ado shte i këtheje në në nëshgrien në në në dhe tima, e jo që i ka ndërësu popullit. Se ajkë popullinjë ka nëshg Sai popullinjë ka nëshgrien me, me, me, me dhon. Thot këta populli jonë. I adhërojnë zotët e tjerë. Po kër hi kërkojnë argument nuk sjelin si argument. Lëullaj e të u nebi sultanim bejjnë. Ata s'kanë mundësi me s'jelë argument. Pse me adhuru në këtë putë? Për me bodi shkanë në jetë, dutë me pasë argument, fakt. Të cilën, ku dillë që paraloj, gjellëone, e ki argument. Po ata nuk e interesu e argumenti asë fakti. Ju ka interesu ajo shkanë na, e thoj na. Na, e kanë me ajon dhe dëshira ajon. Mi po këta, djelmojshëa, nuk i ka interesu. Ja u kanë paracit argumentin popullit të, të tëre dhe pop atina i cili ka qenë mbret. Mbreti, Allahu xhallahu ala ibn Taktim që mos mi fut në burg më një herë, sepse Allahu xhallahu ali ka ruajti. Ai thotë mir, asnjëherë. Asnjëherë, kërame kshitur çështën e juve dhe i liron. Kta e shfryxojnë kët liri, kët e shfryxojnë kët liri për me e ruajti imanin e tyre. Dhe mbledhin dhe bojn këshilla mes veti dhe thonë, nëse ne ju paraqitëm porzditë para mbretit, e ai nuk i intereson argumenti, atij nuk i intereson udha e drejtë me fakte dhe argumente nësë kena mundësime rujt fejën tonë. Udëzimin tonë se në në kanë dërua lau të barek e otara me këtë udëzim. Qka me bo? Thotë njani prej tëre fe u i lel kefi. Strehonëni në shpelë. Strehonëni në shpelë. Sepse vetëm atje kini mundësime rujt imanin të u. Shikone, strehonëni në shpelë. Njeri ju Shumë ka nevoj mustrehu e dikon Adës shka thënë Allahu Fe firru ilë Allah Ikni ka Allahu Ikni ka Allahu Për nga mejrës sallallahu a.s. Ka thënë hadith Lëvë ta'lemune Më a'lemu Lë dëhikëtum qalilen U lë bëkejtum këthiran Me dit ju ojo njerës Që ta shka e di une Shkone për nga mejrës sallallahu a.s. Me dit ojo njerës Shokve të ti ju ka drejtue. Atë shka e di une, kishime qesh shumë pak. Le dëhik të më kalilen, pak kishime kesh. E shka kishime ba, vele bekej të më kethiran, kishime kajtë shumë. Po njeri ju prej njeronësës shka e ka, prej erzirave shka i ka, prej perdeve shka i ka mes tina në realitetit, a i qesh, zbavitët, arktohet, humbët, dhe vion e kështu meravë. Vë mendon se kjo çështja është normale, ama çështja nuk është ashtu. Sa pejgamberi alayhi salatu vesselam ju jdon prej ilmit të gajbet. Ja ka treguar Allahu xhallahu alaihi men, ja ka treguar Allahu te baraka u tallah jannet. Ja ka treguar di sa të, të shëhta. Ja ka treguar Allahu te baraka u tallah çia i te ngrit në shtat kat çiaj në Isra dhe Mi'raj. E dhe ja ka ngrit Allahu xhallahu alaihi dha te ka do obleg namaz ja ka të regu e pengameri sallallahu aleyhi sallam që ka thonë Allahu Gjallu aley dhe kadera amin ajati rabbihil kubra pengameri juve ka po prej argumenteve të aloj të mdoja kubra, të mdoja anë njeri ju shumë injaran dhe shumë sendeve ka thonë pengameri sallallahu aleyhi sallam atë shumë është rëzik shmenata atë shumë është rëzik shmenata prej gjinve dhe shejtanve të ndryshëm prej citjeve të ndryshme sa që ju sikur ta dini se asht rrezikshme nota kur's kishim e hexcvet. Kur's kishim e hexcvet. Ket ky argumenton se njeriu esh nje rrezik. Ket ky argumenton se njeriu esh nje rrezik, nje rrezik te ruajtesa e imanit te ti, rrezik nga joshet e ndryshme, nga efshet e ndryshme, nga devijimet e ndryshme, nga dyshimet e ndryshme. Njeriu ti futen dyshime te ndryshme dhe skaje diturit ti largoja ato. Skaje diturit ti largoja ato. Andaj ka nevojë mues trehuajë Mustrehuet e të Allahu të varë kjovë të ala, për me erujt imanin e tina, sepse nëse nuk erun imanin e tina, qka dojnë e truje përveç imanit si band do bia tina? Nëse njeri u kitë sejnët i ka në, në mënyrë të ruajqmet, kujdeshme, si ka të grithur as pak, as të gërvishur as pak, mirë po më ju gërvish imanit tina, më ju prish imanit tina, kjo është ajo padrejcija që aja ban vet vetës e cila s'ka shpagimë. Anda kton Jesuan fu ila lel kehf yenshur lakum rabbukum min rahmetih shkonin na shpell strehollin na shpell e Allahu xhalla waliu ila shom pri rahmet atatina prej meshira satina kur ti shofe Allahu se ju po ikne per me rujt besimin para ashtjetat Allahu xhalla waliu ila shom pri meshira satina Allahu tebaraka wataala e ka regjistruar kjo ngjarje se msimet e kso ngjarja an te shumta Na nuk kena mundësia së mundallë me gjitha mësimët që a i kam përmen djetarë të kësa injarje. Mi përna dëmë përmen me pak për e atërët në siratë, Allahu të bare këvëtara i ka cek në, në këndjarje. Allahu gjellë o ala prej mrekullive të kësa injarje i ka bo, se këta djelmosha i ka zonë gjumi. Këta djelmosha kër kan ik në shpel, i ka zonë gjumi. Mirë po një gjumë, jo i zakonëshëm. Jo një i zakonëshëm. Ande Adhau Gjellu Ala e ka përmenjë. Jo i zakonëshëm. Njeri ju fle, mas shumëti, dhëtë orë, pas mrejtë, po edhe një zetë, po edhe me barënët të ndryshme dytë dytë të tretë dytë. Dyt, dyt. Kjo maksimumi, mirë po Adhau Tëvarë e Kjovë Të Ala, thotë për këta djelmosha, një sentë të që ditëshëm. Këta djelmosha kanë fletë 300 vite, 309 vite. 309 vite. Dhe kur janë zhuë, kanë mendu se kanë flet disa orë të ditës sepse kanë ra me flet në mëngjes dhe kër janë që dikun pas drejkës pas drejkës a foricinjes dhe kanë mendu se kanë flet disa orë të ditës anda një një një prejtire kër asë gjue ka dhënë kemë lebitë tëm sakin so i flet kalu lebitë në jomen o ba'da jo kena flet një dit se kanë mendu se është bonata kër e ka posa lështë së ka së është përënduëve, ka thonë, o, ba, da, jomë, o, po, një pjesë të ditës. Njoni për tëre, kërre ka pasët që ështëja, nukën regull, Rabbukum, ka le rabbu kum, a'lemu, kem lebitë tëmë. Ka thonë, ka dalë, zotë i juve di sa kena fletë. Zotë i juve di sa kena fletë. Pse? Sepse këta njerës kanë fletë dhe kërë janë zgjue prej gjumit, kanë pasën dhe të qëdiqme. Thotë Allahu të kur i ki pati, ki menusi janë të zgjumë. Allahu gjellohar e u ka bo sitë të hopur, kanë fletë me sitë të hopur. Dhe Allahu të barë e kjo të ala, dijellin e ka bo që kur të kaloj e dijellin ka ata, mësë mi prekë, që mësë mi au ja dëmtu trupat. Mësë mi au ja dëmtu trupat. Dhe Allahu gjellohat, nukalli borëm dhe të ljemini o dhe të shimel. Dhe për mësë mi hangër, Toka trupat e tyre, mos mi kalb toka trupat e tyre nuk kanë libuhum. I kemi rrotulluna herën e tomajtën dhe herën e djalltën. Sepse njeriu nëse arrin në tok, një kohë të gjatë pa lëviz, fillon meu, mau me më shrumë tokën sepse i tokës është. Pra i tokës Allahu te barekute ala e ka krijuar, Allahu جل و علا ka dhosh këta miruit. I ka kthyrën herën e tomajt, herën e djallt. Dhe për miruit Prej popullit të të tëre, e ka vendos të këshpela një qenë. Basit të në dhira ehi, bilu asidi, lehu të talë të alejhim, Allah u gjithë dhe thotë, dhe kemi vendos një qenë në krye të shpeles, në hymje të shpeles. I ka lëshu, kratë durë të tina. Thotë, lehu të talë të alejhim, lehu e lejtë e min hun firara thotë si kur ta kështë e posë që këtë gjendje, që ajo këna bona atyre, le wellejte minhum firada, kështë e ikë, welle mu le teminhum ruqbe, dhe ishe mbushë frikë pre atyre, qeni dhe ata i kanë posë atështu sytë e haptë, sa që kërkalu, kërkalu ka dikush, ka hikë shpetë, që ka mendu se këtu diqka është e që ditëshme dhe së shtafruhe. Allahu gjellëvale ka vajë me urcine tina që më shtafruhen. Mirë. Allah o xellavara isjon mostracin e 9 viteve. Kjo nuk është legend, kjo është e zbritur prej anës Allahut te bareke o te ala te gibril li alai salatu was salam te muhamedi alai salatu was salam te kuranit Allahu te bareke o te ala dhe lexohet deri ditën e gjikimit. Zgohat dhe janë te uritur. Çka vojn? I pari prej tyre i thot, shkoni dhe bleni diçka prej ushqimeve. Mir po Shkoni ka dale, shkoni ka dale, sepse ka mund që i dikush me ju vërejt. A me gandhën, febë a thu ehe de kumbi warik i kumbi hadihi i lëmëdine. Mërën një disa pare, dërsa në atë pare, ka qenë fotografia atë imbretit për atë 309 viteve i cili dënon të njerëzit. Dhe jë kanë dhënë disa pare, shko blej ushtim për neve. Shko blej ushtim për neve. Thëllë janë dhur e ju ha e zë këto amën fel jeti kumbi riskimin dhe kur ta vleje ushtimin e takshire le tjet i pastar le tjet halal sepse a populli unë sekshirë qëfar ushtimja a është mishderja, qëfar ashtë shikone kujdes e qëfar ushtimi bleni kujdesu një qëfar ushtimi nësjëllin innehom ija dhëharu alejkum njerë gjumukum këta s'kan khaber se qa është të ndodhë këta mendoj se një dit është komplet dhe njëni prej tëre ju thot kini kujdes mështë gjuvëreje kur të bleni ushqim, mos gjuvëreje, sepse nëse ju vërejen, kanë mi u kapë dhe kanë mi u gërzue, vë ju idu këmfi miletihim, dhe ma e rëzikshme ka thonë se ju këthejnë në miletin e tëre, në fejen e tëre, kjo ju ka ndërësu atëre, se për këta kanë hikë, të shpejda, janë strahuet të shpejda me lejen e Allahu Gjellawala që të arun imanin e tëre, kur filan me lip ushqim dhe shkon të këni shqitas, i cili shetë ushqim, dhe mësi ja pregadit ushqimin, e merë ushqimin dhe ja dërzëmë parën. Dhe kër e merë ajë parën, ki shitë si i thotë, e në të me gjnunën, a ji i të shmendur, a qëfarë e ji? Thotë, jo, nuk jam i të shmendur. Thotë, beri parët për me pagujtë ushqimin. Thotë, ti dhash. Thotë, ti nuk qenë ke normal. Thotë, kjo parë a para 300 në në viteve, ta i mbreti zullum qarë taj mbreti zullë më qarë ki nuk, nuk e dhë qfar është të folë thotë qka e të treguhe thotë tipi ka i e thotë unë jam i këti populli se ka folë gjuhën e njëtë thotë unë jam i juvi mirë po nga e nga strehu e kena ikë prej mbreti thotë oj ndëruar mbreti ka dekë para shumë viteve ajo është në gjarë shka nga e kena mësue vetëm sepse edhe ki shitësi e ka mësue në gjarë se, se ka, ka mërijat njëri E kanë mësuar vetëm ngjarë, se ka ekzistuarim rreth. Atëherë fillojnë mu mbledh njerëzit duke debatu kishici si me këta dhe kur e shohin parën dhe kur e shohin atë fotografinë, paraja freskët ka ka me këto parë dhe kë djaloshi tregon se thot ndaj na kanë çshtu me një manifestim me popullin ton dhe kena hik në shpellë. Atëherë fillojnë mu friksua njerëzit për këto. Kush janë këta njerëz? Kush janë këta njërez të cilët mendojnë se janë 309 vite për para? Mirë po se kanë ditë se kush janë këta? E Allahut e barek e ote ala, thotë ne e kena bo këta që ata debatojnë njërzit sa vite kanë jetu këta. Mirë po i ka thamë për një Namedi sallatë a.sallem, këta njërez kanë jetu e 309 vite, mirë po mësë debatojnë me njërzit për ma felë. Mësë debatojnë me njërzit për ma felë. Se kur kur zdi informata, ma shumë. Po këto janë për jetëvetën tona, të cilat ndaj këna vendos për ohënëston, mos debato, la tumari fihim ahada. Mos polemizo për këtë ngjarje me kërkan. Po sa sot që nata kanë kalzuar. Vetëm Allah ja ka tregu Allahu tebareke ve teala. Çka boin? Këta, ki xhaloshi ik shpejt tek ata dhe ju tregon. Foth ngjarja është kështu dhe kështu. Ngjarja është kështu dhe kështu ata po na thon se na nuk kena flet dhe na jena njerëz te cilat nuk kena nje kurkush dhe skemë mundësia se me bleu ushqimin allah te bareke we taala ja u mar shpirtin te gjetve shtat djalmoshave ja u mar shpirtin vrapoin populli dhe i gjejnë ne shpell dhe e shohu se kto jan nje mrekulli prej mrekullive te allahut te bareke we taala cka me ba me kta njerëz njohuni prej tyre thot ibn alehim bunyana ndërtojani këtu një pallat, një, një ndërtesë, që ti jet për kujtim për këtë. Atje jo, i thotë, "Jo, ndërtojani një xhami, se këto njerëz kanë çën njerëz të të adhurimit të xhamisë, të xhamisë." Mirë po, kjo që e ka treguar Allahu te bareke وتعالى për ngjarjeve të cilat kanë ndodhur në histori dhe regjistruesi këto ngjarjeve është Allahu te bareke وتعالى. Kaç është ngjarja e cituar në kërë andin Allahu Tebareke vëtë ala prej mësimeve të cilat kena mundësime i nëzjerë nga kjo nëgjari është se Allahu Tebareke vëtë ala ka fuqi për gjëdo send ka fuqi për gjëdo send ka flet dhe kam flet të adjelmosha duke me ndu si janë duke flet një dit apo një copë të ditës e ata kam flet 309 vite kjo në prej mirkullive të Allahu Tebareke vëtë ala dhe besimtari duhet me u bind me plot fjalën me plot kuptimin e fjalës bindje se Allahu xhalla wa wala ka mundsi për çdo send dhe prej asaj që duhet të m'u bind më së shumti është se Allahu xhalla wa wala atat që e ka garantue dhe atat që e ka kërkuar prej teje dhe atat që ka premtuar se ka më ta dhon dha atat që ka kërcënuar se nëse nuk e bën në punë Vjen kërcënimi duhesh me vaz bindjen e plotës Allahu xhallahu xelala e ban ata. Inna Allaha la yukhliful miat. Allahu xhallahu xelala nuk e ka thën premtimin e tina. Kjo është prej emrave të Allahut te bareke tuala. Andaj që një gjorie duhet më nai dhonim sim të madh, mu bind fuqin e Allahut te bareke tuala. Dhe duhet na me sh... me hulumtu gjoksat e ton sa janë të bindur në fuqin e Allahut te bareke tuala. Sa janë të bindur sikur tash që po çëndroj në kët xhami se kena medal në ditën e gjikimit se kena mu taku me Allahun të vare kjo e të ala që që ka thamë për nga mejri sallallallesallem se Allahu gjellë u ala kam i folë gjdo njeriut njaka një lejse bejnehu, bejnehu të rgjuman s'ka mes tina robit dhe Allahut të rgjuman për këthis ti edhe Allahum s'ka për këthis se ndët janë të registrume se ndët janë të, të shënume kullu sagirin në vakebirin mustatarë الله جل وعلا هذه سوره القمر جده فوجل تيا داشتا كي هاروه اياه فوجل تاتي وكل كبير هذا اش راه ماده شكاتي راه ما مستتر اشانوما نرستا مستتر كيتي كان شنو الله تبارك وتعالى ما ينفذ من قول الا لديه رقيب عتيد سنجر نيريو دني شبريه دني فيال متى سيري غاتي شنوسي رقيب بريسيز A jena të bindur në të sende? Njeri ju nësë është i bindur në të sende. Mirë, a ka shenja se jena të bindur? Ka shenja. Kur njeri ju e di se Allah i shënën të gjitha sendet. Kur e din se Allah i ka me lasit të latë në aruin. Dhe në përcjelin. Kur e din njeri ju se ka me mu më mërë në logari. Ndërishon njëta e tina. Nuk i shkel kufitë Allah o te bareke o te ala. E ka për kujtima khiletin e tina. E din se dunjaja është bashkëruse. O Allahu gjelluar e thotë, dhe jetë e ksej dunjoje nuk është jetër, pos me te ul gururë, këna tësi mashtruse, këna tësi mashtruse. Djetarë kanë thonë, nëse do një me vërtetu këta, shka një plak të më shumë pyte për dunjojen. Një plak i cili ka pak dije dhe ka rrit një një mosh, ko gjëtë më dhe pyte, qka është? Si kërë që ka është transmitimin nga Nuhi Alei Salatu Ves Salam, kërë e salan, kam pitë, o Nuh, që që është pun nuhi 950 dhvite vetëm da vetë ka bëhë, vetëm thirën rukë të Allahu të barë kjo të ale, dërsa Allahu gjele o ale din sa vite ka jetu e. Kër i ka thonë që ishështë punë e dënjahës, ka thonë vëllahi, punë e dënjahës është sikur në një shtëpi i cilë e ka dydirë, hi nga e para dhe ndel nga e prapa dhe smerve shkur gjohë nga Zunjaja. Kjo është Zunjaja, meta ul gurur. Wa inna ad-dara al-akhirata la hiya al-hayawan law kanu ya'lamun. Allo jallala, ne ka tre gora litet e jetës ku ajeta. Ka than Allahu te bareka we te ala, se shtëpia e ahiretit, e ahiretet është ajo jeta e vërtet, sikur njerëzit ta kuptonishin me dije të vërtetë. Sikur njerëzit ta kuptonishin, sepse njerëzit nuk e kuptonin mirë jetën e ahiretit dhe njëse e shofi njeriun të përkushtun vetëm për ahiret, nuk ju do këtë normal. Nëse e kuptojnë dhe e shofi në njeri, i cili i ko sinime të Allahu gjellohala, si ti ko të Allahu të bare kjo të ala, dhe ka kuptu se kjo dënjo nuk vlejnë, nuk ju do këtë normal. Sikur që nuk ju është do këtë njëzëve cilat kanë jetu e, nuk ju do këtë normal këtë djelmosha, mi po këtë djelmosha nuk e qohet të nkokën se që ka mendoj Po vetëm e rujtën besimin Allahun te bareke u teala. Andajna duhet me kultivue dhe me zhvillue dhe me rrit bindjen ay Allahu te bareke u teala. Bindja ndaj Allahu te bareke u teala, sepse bindja është në shkallë më e lartë se dija. Bindja, dietar kan thon, është në shkallë më e lartë se dija. Dija është me ditë ti e din se si informo të caktuar. Mir po bindja është diçka tjetër bindja është diska tjetër bindja të banë me punue nërsa informacioni nuk të banë me punue shumë njerës tojnë a e besojnë Allahun e dinat i të në gjikimit, haramët, halalët mirë paj nuk nuk nuk nuk nuk disiplinu më ata shka e besonë sepse s'ko bindje andaj Allahu Gjellewal në surë el Beqara kuri ka përmenë cilësit e besimtarëve ka thonë hum, hum ju kinun s'ka thonë e dinë akiretin s'ka thonë e dinë akiretin jo Po ka thënë, dhe besimtarët nda jahiretit kanë bindje jo dhije, kanë bindje bindje që kur tashe e shiojnë në këtë atmosferë bindjet me po se ka me ardhita e gjikimit ka në varë mund kërru vë në vënë e kirë ka me laqët qëla quret mund kërru në kërru në kirë e tila të mërë logari të mërë logari nga anë allahë të varë të kjo të ala dhe ajë regjistër i, i përgjigjeve tua i prezentohet allahë të varë të kjo të ala i cili e dinë se që dhe pas taj mirë shlogari prapë dita në gjikimit dhe prapë me allahu të barëke vëtë ala andaj kjo nxarje neve na i shtonë bindje në allahu të barëke vëtë ala përimsimeve të kësa nxarje është se allahu gjellohala e zgjedh ata ka ndonë dhe e kristalizon për e robëve të tina për besim allahu të barëke vëtë ala ka vendos kushte për një njeri me uzuhe allahu gjellohala nuk e uzuhen shdo njeri Allahu te baruka u te al-sikur qi e zgjedh pejgamberin me cilësitë më të mira, edhe një njerëj për me udhëzu, ja zgjedh cilësitë. Njëra prej cilësive të këtyre djalmoshave pse janë zgjedh, cila ka qenë se kur e kanë parë po, popullin e tërë ta të adhuroj puta, janë brengos. Ka thënë kjo logjikisht nuk është normale. Vetë ndërtojnë dhe vetë adhurojnë. Vetë ndërtojnë dhe vetë adhurojnë, s'është normale kjo. Dhe Allahu te ndonë ka pa këta. Ndë Allahu të barëkja vëtala ka thonë në librën e tina Inna Allahe la jehdi lë qawme lë fasiqin Allahu nuk e u zën një popull më katar Që dhe më thonë këta jetë fasiqin më katar? As që e qanë kokën për Allahu të barëkja vëtala As që e qanë kokën për përmjësimin e shëshri së tina As që e qanë kokën për uzimin e vetë Se qanë kokën E Allahu të barëkja vëtala e lenë Masë se qanë kokën edhe Allahu të barëkja vëtala e lenë ان الله لا يغير ما بقوم حتى يغيروا ما بأنفسهم الله لو këndriçon gjendjen e popullit derisa ata vetë ndryshojnë gjendjen e tyre Allahu جل و علا nuk e ndryshon gjendjet ton derisa ne të marrna hapa vet të mund domi vet Allahu جل و علا ka boshtend me shkape po ai vendos në fund sikurçi ka thënë pejgamberi sallallahu alaihi wasallam innamal ilmu bitalem dituria arriet me mësim s'dvën shpallje harojë. Allahu xhallahu ole ka përfunduhesh në pejgamberisë. Nuk të vjen elmi me shpallje, mund ju mund ju ti në zapa, mund të jesh me dhije, do të them, tash kam diem. Harojë kjo s'vën kur. Po duhesh mujërsit dhe mu raskapi dhe mu lodh derisa të arrish të dija. Andaj Allahu te bareke o teala duhet me pa në zemrat tona cilësi të mira, virtyte të larta, që Allahu te bareke o teala me na uzoë në rrugën e drejtë, sikurçi uzoj këta djelmosha në rrugën Ë drejt. Prai, mësimi më të kësaj ngjarje është se Allahu xhallahu ala në një herë gjën tëri i një zonat që nuk i ka uzuë popullin. Që Allahu xhallahu iz awal fitye ila al-kehf. Kur u strehu ndjelmoshat fitje ila al-kehf në shpellë. Edhe të tjerë kanë thonë ndjelmoshat. Në popullin e ty e tyra patjetër se ka pas njerëz më më të mëshëm më të inteligent, më të moshum, më të pjekëm qështën e dunjajës, e kështu më ratë, më të informun për disa qështje, po Allah, te bareke o të ala, qështje t'i këshirë me zemra dhe pasrëti, me zemra dhe pasrëti, anë da i ka uzu djelë moshat, edhe na duhet me lutë Allah, te bareke o të ala, që ka lutë për nga mejri, sallallahu aleyhi sallam, Allahum me zekkina, fa en te kajru me në zekkahë, ka thonë, o oh se ti e ma i miri që li pastron shpirtat. Dutë me lutë Allahun të barë e kjo e tala me në pastru shpirtat, sepse Allah u Gjellu Ale, pastaj nuk i shikon në moshat, po i shikon pastrëtien. E shikon pastrëtien, sikur që e ka u dhzuë dhe djaloshin me mbrejtin se cilën e cekën në gjarin. Djalosh i vogël, më dje kanë marë për me jamësu sihrin, e Allah u Gjellu Ale ka këthi e kurë thën prapsht. Bu me rang ju ka bohe, atyre, Pse? sepse Allah u Praj m'sinë atë sa ngjarja është njeriu, dashë nuk ka mundësi me praktikuo fejen e, shpal, e tij na dhe më shpal shpalos fejen e haptazi dhe më besu Allahu xhallahu ala si duhet në një vend atërdhetor kan thonë Allahu xhallahu ala e ka prukë ngjarë për më tregue se nëse doni më ruajt fejen e juve, në një vend nuk ju mundsohet ka mashtrime për se kultime e këso më radh atë njeriu duhet me gjet në një vend tjetër ku është ma i besushën dhe ma i sigurët për me rritë besimin e tina. Cikur Muhamedi s.a.s. i cilë është shëmbulltira me e lartë, pas 13 viteve, kure ishët, e shtrëngun qështjen e, e ti. Dhe e morën qështjen e tina me marraptë, dhe vendosën dhe prunën vendim që me Muhamedi s.a.s. s'ka o mundësimo me lanë kështu. Po që ka duhet me i ba, duhet me vra. Dhe e bugjehë li tha, një qindeve i ka, ni cindeve i ka i cili masjel kokën e Muhammedit sallallahu aleyhi ve sellem që ka boni për nga Mehdi sallallahu aleyhi ve sellem mas tëra më dvite aleyhi salatu ve selam elqoj meken elqoj meken deri sa e vetën disa, disa shokët e ti ja rasullat se dishin punën në medine ta ja rasullallah pse e ki lëshu meken ta pasha Allahu nuk e kam shlu e pa mkan djerë për ati pasha Allahu dha nuk e kam shlu e pa mkan djerë për ati sa jo më e dashër atë kë une, po është edhe më e dashër atë Allahu Gjelloha dhe se qabja kona ti, pa e kanë djerë, e kanë djerë. Andaj prejmsimeve të kësajnëgjari është se, ndo njëherë, në vendit të caktume, nëse shtrengohet vendi, dhe persekutohet në besimtar, duhet me gjitë vend të sigurt, madhuru Allahun të barët kjo e tala, dhe me rujtë thejen e tyre. Po prejmsimeve të kësajnëgjari është gjithashtu, n e përgjithë qëmë të vendit, po edhe në spektin qëshëror të vogël, mahal të vogël. Nëse në një vend, një qëshëri, në një mezlis, ti nuk të mundësot mu ko njeri devatëshëm, nuk mundësot mu me adhru Allahun Gjellu Ala, nëse ti përqeshësh dhe mirësh në përkam, pse i e muslimani devatëshëm, pse i e i disciplinu me disciplinë Allahun Gjellu Ala, nëse i persekutohësh, nëse i e objektalje, lërgojëm. Ka thënë për nga mejri sallallahu aleyhi sallam El mërë u ala dini khalilihi Fel jendur e hadukum men ju khalilu Ka thënë aleyhi sallatu e salam Njeri u në feja në shoku të të tina A ma në të qikoje mirë një një një prejuve ka në mërë shok Njerëzit e logaritin shok e kam Ajë së ndikon të une aspak Kur sësi, ndikimi është i domës doshëm Ndikimi është i ndo mëzdoshëm. Njeri ju ndikotëve për e kafshëve, e kumë për njeri ju. Të dhe gata në lejë salatu selam, les shikoj e njëni për juve se kanë e merë për shok. Për e nësimive të kësë njëri është se, ajtë cili sakrifikon dhe jep nga kohë e ti, nga pasurija e ti, nga jeta e ti, sakrifikon për i të Allahu të barë e kjove të ala, Allahu gjellëvala e rumë. Sigur që i rujti këta gjellëmoshat A më dhëtë me posë bindje në Allahu të barëke vëtë ala. Nërsa gjithashtu pa sakrifit s'ka asë mundësi me rujtë fejën e Allahu të barëke vëtë ala. Sa jep njeri u mund, aq edhe Allahu gjëllëvali ashtë të në uzzimin. Sa njeri u mundohet, aq Allahu të barëke vëtë ala, erun. Andaj, ajë cili sakrifikohet dhe mundohet dhe raskapitet, si kur për nga meri sallallahu alesallem, në didit për didve kërë bajke namaz nate dhe ju patën ajë, Komte tina, të ndershme aleih salatu wel salam, Aisha syudhimt, Aisha syudhimt radhiyallahu anha wa ardaha. Fa ya Rasul Allah, a lam yaghfir Allah ma taqaddama min dhanbik wa ma ta'akhkhar? Fa ya Rasul Allah, Allahuti ka fal junoshaj përpara dhe për pasme, gabimet që ai ki bën. Pse peloh veten çka ka shumë? Kur i ai falt, çka i tha pejgamberi sallallahu alaihi wasallam? Kjo është një mësim për ato të cilët ju dogo se i krin disa obligime dhe s'kan nevojë për më shumë. Sikandevoj për më shumë. Tha aleih salatu vesselam, mir, çaqstoa, Allahu xhallallahu mi ka fal edhe gabimet e kaluara dhe ato që do vinë në të ardhmen. Afela ekunu abdin shakura. Atëhara masi më ka ndodh më kjo. A mos ta falenderoj Allahun xhallallahu? A mos tëm rob falendërues ndaj Allahut te baraka we taala? A ndaj këto msimet e mërhoja në sallahu xhallallahu të kaqon shumë dhëmira. Atëra nuk banë falenderoj Allahun te baraka we taala se ajti ka dhanë ajti ka dhanë vallaj se s'ka mund ziti ku qëtër me t'i dhanë kitë tjertë janë sebepe pa aj krijesori është Allahu Gjelle Gjelle valë andë njeri ju duhet me sakrifiku për me morë u zimin Allahu të bareke u atë ara dhe prej mëzime të kësa njërëja është se nuk lejohet, djetarë kanë thonë nuk lejohet me ndërtuje vora, nuk lejohet në falni me ndërtuje gjami bivora sepse këta njerëz të sëtë u mahnit se këto ka kanë të quditëshem, qka vanën kërë emësuhën sekretin e tëre, se këto ka një qenë njës fetar, i kanë posë frikë Allahu Gjellewala dhe kanë hikë në shpel, dhe Allahu Gjellewala ka bohë me këto mrekudhi, qka me bohë me këta, dhe ndërtoja një gjami. E Allahu të barë i kjo tala ka të reguhe, se kjo prej ndalesave, sepse nuk le johët me ndërtu gjami në bivareza. Këta e bojnë betëm atët të cilët, i bojnë ortak Allahu të barëk e o tala ta dhe lusin të vdekur e vora e kshënumeral, ato janë prej shirkijateve dhe ortaklokeve ndër Allahu të barëk e o tala, ta dhe cilat Allahu gjelle, gjelle wa ala nuk i falë. Andaj, lusim Allahun të barëk e vëtala, që të një mundsoj e me kuptu e libri në Allahu të barëk e vëtala, që të një shtoj e ullzimin nga libri Allahun të barëk e vëtala, që të një mundsoj e me kuptu e dëmë thonjët dhe urëcit dhe kshilët që të dëmë allahu të barëk e vëtala, në përmjet libri të tina me një dhëru e neve, me mëshiren e tina, lusim Allahun të barëk e vëtala, që të në strehoje prej joshjeve, prej, epsheve, prej dhe rrugës Allahu te bareke ve teala nusmallahu jalla wala inshallahu jalla wala masneve dhe udzimit mos vendose pengesa dhe as barriera dhe as tufane tendreshme te sat nai godasin neve imanin ton nusmallahu te bareke ve teala qe ne jave perfundim te mirr wa sallallahu ala nabiyina muhammedin wa ala alihi wa sahbihi ecmain